Duhul nostru-l pune, Cartea lui Isus, El mi-te-a adus, Să sădești în noi Harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus și un mare har era peste toți. Vedem limpede aici focul care ardea crescând în inimile apostolilor, adică mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Alături de jertfa Domnului care trebuie înălțată mereu, trebuie înălțată învierea Lui. Căci dacă n-ar fi fost învierea, nici jertfa n-ar fi avut vreo putere mântuitoare pentru noi, oamenii păcătoși. Dar ce a făcut -o diavolul? fiindcă n-a putut să înlăture cu totul adevărul despre învierea Domnului, l-a închis în cele câteva zile pe an, când se sărbătorește Paștele. După aceea se uită aproape în întregime de acest mare și veșnic adevăr pe care apostolii și primii creștini îl înălțau tot timpul alături de jertfa Domnului Isus. Cu prilejul sărbătorilor de Paște, unii din cei ce scriu sau vorbesc ceva despre aceste sărbători se apucă să cânte firea care ne înconjoară iarba care încolțește, pomii care înfloresc, pădurile care înverzesc, păsările care ciripesc, miei care zburdă pe câmpii, păraile care îngână cânt de veselie, pământul brăzdat spre o nouă roadă, aerul cu miros deosebit de primăvară. O iarnă întreagă, firea a părut moartă. Acum este chemată la o nouă viață. Toate acestea sunt adevărate și mai mult decât atât sunt adânc simțite. Ce legătură au însă cu învierea Domnului? N-au fost oare toate acestea și înainte ca omenirea să fi știut ceva despre Hristos cel mort și înviat? Ne lămuresc ele oare asupra învierii Domnului? Alții se duc cu mintea la vremurile lor de copilărie și spun cât de fericiți se simțeau ei atunci în aceste mari sărbători cu atâtea și atâtea obiceiuri și-și arată durerea că acele clipe și simțiri s-au dus fără nădejdea de a le mai întâlni vreodată. Acele simțiri, acele clipe așa de plăcute, lămuresc ele oare cu ceva învierea Domnului? Alții amintesc cu prilejul acesta urarea moștenită din strămoși, Cristos a înviat și răspunsul ei adevărat a înviat. Și apoi, plin de iubire către tot ce ne-a dat trecutul mai bun, își arată amărăciunea lor că un popor așa de puțin cunoscător al trecutului neamului lui lasă așa de ușor o frumoasă moștenire străbună că adică azi tot mai rar se aude salutarea de Paști a strămoșilor, ca și cum urmașii s-ar rușina să rostească numele Hristos. Oare numai atâta să cuprindă această urare? Atâta să fie ea, o moștenire din străbuni care astăzi nu mai are înțeles și care ca multe din trecut e sortită să piară? Ne lămurește ea însemnătatea învierii Domnului? Să lăsăm la o parte și poezia cu firea înconjurătoare și amintirile copilăriei și slăvirea fără roda trecutului, și să venim la lucruri mai folositoare. Să vedem adică dacă este cu adevărat o bucurie că Domnul a înviat, sau ce însemnătate are învierea Domnului pentru cine crede în El. Învierea Domnului Isus Hristos este marele răspuns al lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, marele semn prin care el arată pământului și cerului biruința sa veșnică asupra morții. Învierea Domnului este punctul central al Evangheliei și temelia Bisericii lui Hristos. În privința aceasta, Sfântul Apostol Pavel scria limpede și cu foc, Dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Da, Hristos a înviat și credința noastră stă pe această temelie nezguduită. Prin învierea Lui am înviat și noi la o viață nouă și trăim pentru El, cum zice Cartea Sfântă. Cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Nu s-a schimbat într-un nimic mărturisirea pentru urmașii lui Hristos din secolul 20. Ea este și trebuie să fie tot ca mărturisirea din secolul I. Învierea Domnului Isus Hristos are însemnătatea a totputerniciei lui Dumnezeu pusă la dispoziția celor credincioși care sunt înviați din moartea păcatului prin credința în Hristos și împreună cu El. Apostolii țineau necurmat privirile celor credincioși țintite asupra unei persoane vii și atotputernice prezente în mijlocul lor. Și un mare har era peste toți. Vedem aici nu măreția faptelor credincioșilor, măreția dărniciei lor, măreția sentimentelor lor, ci altceva este mare și anume harul lui Dumnezeu care era peste ei. Sub acest har se desfășurau faptele lor neobișnuite în lume. Acest har îi făcea să trăiască o viață nemai întâlnită până atunci pe pământ. Nu fapte mari, ci har mare, iată ce trebuie să vedem noi la începutul Bisericii lui Dumnezeu pe pământ. În legătură cu acest fapt, putem face o apropiere în cele scrise de Sfântul Apostol Pavel Corintenilor, 2 Corinteni 8, 1 și 2. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Harul te ajută ca să te golești, ca să te poată umplea într-o măsură mai mare. Aceasta e viața la care suntem chemați. Să o trăim prin Hristos cel înviat, o viață în care totul este de obște, totul e al nostru și totul e al lui Dumnezeu. Iată o mică parte din necuprinsa înțelegere a Harului lui Dumnezeu, care va fi adus într-o nouă lumină la arătarea lui Isus Hristos. Și un mare Har era peste toți. Faptul că suntem săraci în Har și trăim o viață duhovnicească moartă este numai pentru că nu mărturisim cu multă putere despre învierea Domnului Isus, și mai ales nu arătăm această înviere în noi, în trăirea noastră. Creșterea în har atârnă de mărturisirea Domnului Isus în toate laturile ființei și lucrării Lui. Numai când mărturisești învierea Domnului prin propria ta înviere din moartea păcatului, harul cel mare al Lui Dumnezeu este peste tine. Domnul să ne ajute ca să înțelegem bine acest mare adevăr al învierii Lui și să-L arătăm într-o viață trăită după voia Lui, într-o viață nouă, așa cum arată cuvântul Său. La Dumnezeul veșniciei, laude fie, Sfânt al bucuriei. Laude fie, Dumnezeule al iubirii. Laudă tine, Dumnezeul Versetul 34 Căci nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau o goare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute. Lucrarea lui Dumnezeu din acele zile, făcută prin Duhul Sfânt în orice om născut din nou prin credința în jertfa și în învierea Domnului Iisus, era văzută de toți și de prieteni și de dușmani. Această lucrare se vedea și din faptul că învățătura Mântuitorului Isus Hristos, cu privire la lepădarea de sine și la lepădarea de toate cele pământești, pentru a se ajunge la starea de ucenica lui, era o realitate puternică în fiecare credincios de atunci. Credința lor în împărăția cerurilor și în revenirea lui Iisus era dovedită prin eliberarea lor de cele de jos. Inima primilor creștini era legată de cer și de făgăduința lui Isus, ființa lor iubită, pe care o așteptau să vină cu mare slavă. De aceea ei erau o inimă și un suflet, o unitate desăvârșită. Lucrurile de jos și planurile egoiste, care au în vedere viața trecătoare, împiedică unitatea și părtășia celor credincioși. Lucrarea lui Dumnezeu în noi este una singură, să ne facă asemenea fiului său după chipul său. Și nu îl l închipuim pe Domnul Isus alergând după cele pământești, făcând din ele scopul vieții. Bine zicea un slujitor al Evangheliei, Dumnezeu nu intenționează doar să ne facă un dar, ci El voiește să realizeze o persoană. Viața din belșug nu se realizează printr-o eternă primire, primind în continuu omul se usucă. Viața din belșug depinde de dăruire din belșug. Primii creștini au învățat să dea și în felul acesta un mare har era peste toți. Ei erau conștienți de noua stare în care i-a adus credința în Domnul Isus, trupul lui, de aceea stăruiau în învățătura lui. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă, toți cei ce aveau o goare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute. Trupul sănătos hrănește potrivă toate mădularele pentru că toate mădularele au grijă de trup. Trupul lui Hristos, de asemenea, se îngrijește ca niciun mădular să nu ducă lipsă de ceva. Armonia aceasta o face Duhul Sfânt, care stăpânește tot trupul. Cu mijloace firești, n-ar fi cu putință o asemenea viață. Cei credincioși nu duc lipsă de nimic. Ei trăiesc din belșugul casei Domnului. Sărăcia, în înțeles duhovnicesc, este fica diavolului, pentru că el este cel mai sărac. Launa, launa. Trucul și Duhul meu te laudă. Te laud, te laud, ne Dumnezeu și Tatăl meu, iubim. Versetul 35 și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Bogăția pământească o puneau la pământ, la picioarele apostolilor, iar bogăția cerească, un mare har care era peste ei, o puneau peste toți credincioșii Domnului Iisus, oamenii născuți din nou. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt într-o inimă întoarsă cu adevărat la Dumnezeu. Despre apostoli nu citim că ar fi pus mâna pe aceste bogății, ele erau la picioarele lor, ci dădeau porunci unor credincioși plin de Duhul Sfânt să fie împărțite după nevoile fiecărui mădular al adunării. Atunci aurul și argintul erau la picioare, iar harul era în inimă. Când lucrurile s-au schimbat în scurgerea vremii și argintul, aurul erau în inimă, harul a fost călcat în picioare, iar viața cea nouă nu s-a mai văzut. Se vede limpede și astăzi când aurul este sus și harul este jos, în viața fiecărui om, cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi să împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Gânduri duhovnicești. Să pui tot ce ai la picioarele Domnului și ale slujitorilor săi, este dovada adevăratele pădări de sine și contopirea cu lucrarea Domnului. Numai când te lepezi de tot ce ai, ți se dă după nevoie. Dacă nu ni se dă, înseamnă că nu ne-am lepădat cu adevărat. Degetul mic primește hrană și îngrijire numai cât are el nevoie, iar piciorul întreg primește după toate nevoile lui. Ar fi o nebunie din partea degetului mic să pretindă hrană și îngrijire cât îi trebuie piciorului întreg. Așa și în trupul lui Hristos. Asemănările în Biblie au marele rost ca să ne facă să înțelegem adevărul duhovnicesc al lui Dumnezeu. Lepădarea de sine și toate celelalte lucruri au fost condițiile de bază ale Bisericii lui Hristos în secolul I. Dar ia să ne întrebăm, în secolul nostru să fie oare alte condiții? Dumnezeule a toate, ne cuprinsă bunătate. Laudă-tie, Veșnică o cârmuire. Laudă-tie, Tată vretnic de iubire. Laudă, laudă, trupul și Duhul meu, te laudă, te laud, te laud, nefârșit, Dumnezeu și Tatăl meu iubi. Versetul 36 Iosif numit de Apostol și Barnaba, adică întâlmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru. Mai întâi un gând duhovnicesc în legătură cu numele acestui urmaș credincios al Domnului Isus. Iosif care întâlmăcire înseamnă adaos, după cum era numele, așa îi era și viața, adică el s-a adăugat numărului urmașilor lui Hristos. Chiar și seminția din care se trăgea, era levit, arăta mai limpede și numele și trăirea lui. Levi înseamnă alipire. Faptul că dintre toți cei care și-au vândut ogoarele, Dumnezeu alege un singur nume pe care îl amintește, are o deosebită însemnătate. Din cele arătate în acest loc din Cartea Sfântă, învățăm adevărul că numai Dumnezeu are dreptul să pună în lumină numele și faptele făcute de un slujitor al Său, fapte pe care toți credincioșii le fac, dar nu sunt amintiți toți cu numele. Deci acest lucru nu putem să spunem, Dumnezeu alege și dacă numele tău sau numele meu nu sunt puse în lumină, ca numele lui Iosif din acest verset, să rămânem liniștiți între toți ceilalți, căci în toate privințele planul lui Dumnezeu se împlinește. Numit de Apostol și Barnaba, adică întâlmăcire, fiul mângâierii Apostolii de bucurie i-au dat un supranume, Barnaba, fiul mângâierii, pentru că le-a fost o mângâiere în mijlocul încercărilor prin care treceau. Barnaba a mai fost o mânghiere și pentru credincioșii săraci care prin banii puși la picioarele apostolilor aveau și ei cele încioase vieții trupești. Mai era apoi o mânghiere duhovnicească pentru toată biserica, întrucât avea un dar de vorbire deosebit prin care s-au întors mulți la Domnul Isus. Barnaba era un supranume al levitului Iosif pe care l-a primit de la apostoli în urma trăirii sale pe urmele Domnului Isus și a destoinicei sale în lucrarea Evangheliei. Ce fel de supranumene pun nouă credincioșii Domnului Isus, Numele adevărat este Cel care ți-l dă trăirea ta. Laudă-tie, Dumnezeule al luminii, laudă taina vieții cea minunii. La udă pentru ceva fa La udă tine, nu mai ia de plin piața. arată Laudă, laudă Trupul și Duhul meu te laudă, te laud, te laud, nefârșit, Dumnezeu și Tatăl meu iubit. Versetul 37 a vândut un ogor pe care l avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Adevărata istorie a credinciosului începe cu lepădarea de sine, cu nașterea din nou. Când ai tot ce ai, primești tot ce trebuie. Cine dă tot ce are în lumea aceasta, primește toată împărăția Harului lui Dumnezeu în viitor. Cât de mic ar fi un ogor, tot îți ia timp ca să te ocupi de el, când tu știi că ești chemat la o slujbă înaltă pe ogorul Evangheliei. Nu toți creștinii au slujbe deosebite pe acest ogor sfânt, dar cei care le au trebuie să știe acest lucru ca să dea la o parte orice piedică. Barnaba a dat la o parte ogorul pământesc și a intrat în slujba ogorului duhovnicesc. În felul acesta a fost o mare mângâiere pentru toți credincioșii Domnului Isus și o pricină de mare câștig duhovnicesc pentru împărăția lui Dumnezeu. A adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Apostol în înseamnă trimis, trimisul lui Dumnezeu, a lui Hristos. Trimisul lui lui Dumnezeu îi poți încredința totul pentru că el nu te va înșela cu nimic. Și ceea ce îi încredințezi, el știe ce să facă spre a fi cât mai folositor cauzei lui Dumnezeu pe pământ. Și noi înșine să ne încredințăm apostolilor, adică a învăzăturii acestora, ca să putem fi folositori bisericii lui Hristos.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 Dumnezeul ne muri, vii. Laudă, laudă, trupul și duhul meu, te laudă, te laud, te laud, nefârșit. Deu și Tatăl meu iubit. La ude fie, Dumnezeu le laudă La ude ne cuprinde bunătate. La udă piie, deșnica o cărmuieșe. La udă piie, tată vrebnic de iubire. La udă, Drukul și ducul meu te laudă. Te laud, te laud, necurșii Dumnezeu și Tatăl meu, iubit. Laudă fie, Dumnezeu. Uia lumini la ud tine, ai naviții ce minuni la ud tine pentru că minunat. Nu mai am de plin teara. Laudă, laudă, trupul și duhul meu te laudă, te laud, te laud, ne furiș dum ne te u shit